«А вже ж туже ж я бачу», – вкрадливо говорила рухля. «Та й не дивно, у двох таких покоях можна задихнутися, без простору, без вільного духу. Давно б я тобі волю дала, та твій батько наговорив мені, що ти і потайна, і зла, що тобі вірити не можна. І справді я ніякою ласкою, ніякою щирістю не можу заслужити в тебе цілковитого довір'я. Бачу добре, що тебе гризе туга, а ти все-таки ні слова». Як я допоможу тобі, коли не знаю причини? Я, я могла б порадити, б порадити дещо, й батькові, походила б, б коло нього, би, знала, про що клопотатися і чого зберігатися, а допомогу дорогу, дорогу важко. Ну, та, та Бог з тобою, може, ти знав мене і, і пола гідніше, а все-таки я на свій страх. хочу тобі дозволити гуляти в нашому дворі. Сара зраділа цьому дозволу і гаряче розцілувала тітку пояснивши їй свою недовірливість деспотизмом батька, який залякав її з дитинства. Двір, в якому тітка дозволила гуляти Сарі, був невеликий чотирикутник, оточений з усіх боків високим парканом, увінчаним зверху гребенем гострих цвяхів. кутку двору стояла якась халупка з широким димарем. Двір був зовсім порожній, і жодна жива істота – ні собака, ні кішка, ні курка – не порушували в ньому тиші, а тому, сидячи в дальньому кінці двору під парканом, можна було чути плески тихої ріки і шурхіт ріні. Та незважаючи на те, що цей тісний двір був зовсім відрізаний від навколишнього світу, Сара неумовно зраділа, побачивши над собою клапоть ясної блакиті, а над черепичним дахом будинку, в якому вона жила, нескінченну стіну гір, що химерними білястими силуетами вирізувалися на м'які саняві неба, зливаючись в долині з високим пасмом хмар. Сара приходила сюди і, на призбі халупки, вдихала на повні груди струмені запашного повітря, прислухалася до плескату хвиль і залітала думками за скелясті верховини, за туманну млу, далекий край до дорогих людей». Сітка, помітивши, що чисте повітря добре впливає на відновлення сил у Сари, що вона під час прогулянок поводиться спокійно, дозволяла їй частіше гуляти так, що дівчина проводила майже цілі дні в дворі. Якось уранці сівши на своє улюблене місце на призбі, Сара раптом почула, що в порожній халупці хтось ніби переливав з горщика в горщик воду. Від несподіванки дівчина перелякалась. Не встигла вона заглянути до халупи, як низенькі двері відчинились і на порозі показалася якась дівчинка, вся обвишена мокрими пасмами вовни. Дівчинка хутко пройшла повз Сару і заходилася розвішувати на вірьовці мокру, допіру пофарбовану вовну. Сара затулила рукою рот, щоб криком не виявити своєї присутності, але крик все-таки вирвався, коли дівчинка обернулася до неї личком. Сара впізнала в ній Естерку, дочку же брачки, яка врятувала її від смерті. Дівчина так зраділа цій зустрічі, що мала не кинулась обіймати Естерку, але стрималась, щоб не привернути увагу своїх стражниць. Коли мала верталася в халупку, Сара тихо її покликала. «Естерка!» Дівчинка зригнулася, дивово глянула на Сару, і потім, упізнавши її, вся спалахнула від радості і кинулася до неї з криком. «Ой-вей!» «Сить, дитинко, за мною стежать», – застерегла їй Сара, притиснувши до грудей. «Ти одійди і вдавай, що мене не знаєш, що ніколи мене не бачила. Не дивись на мене так і, розмовляючи, не оглядайся, щоб нікому й на думку не спало, що я з тобою цікавлюся, що я тебе про щось розпитую». «Гід, але з чому?» – здивувалася Естерка. «Тебе лайтимуть, що ти з бідною дівчинкою водишся?» «Ні, не те, після розкажу». «Ти собі розвішуй вовну. Я одійду до паркана. Отак, мій адамантику, Тепер, одвернувшись одне від одного, і будемо потихеньку розмовляти. Що це за вовна, і навіщо ти її розвішуєш? Щоб вітром сушилася, мама приходить сюди і варить білу вовну в різних фарбах. От коли вона вивариться, то я переполіскую, викручую і розвішую, щоб сушилася. Навіщо ж, хозяйці, стільки вовни?» Вона взимку плете панчохи та коце продає. І мама твоя сюди приходить? Влітку рідше, тільки тоді, як фарбує, а взимку і до панчохи, і до коців,